Geisterbeschwörung mit Hanni und Nanni deine Ruhe haben. Findt ihr Ruhe? Ihr könnt ja gleich mit dem Urwaldkonzert fortfahren, Hanni und Lani, aber vorher möchte ich euch den Brief vorlesen, den mir der Postbote vorhin gebracht hat. Er stammt von eurer Direktorin, von Frau Theobald. Ah, ah. das hört sich aber gar nicht gut an. Wollens mhm. ihr, Hanni? Ihr werdet begeistert sein, ich wette drauf. Ach, das klingt wiederum spannend. Oh, bitte, Mami, lies vor. Ja, los. Also schön. Liebe Eltern, soeben erreicht uns die Nachricht, dass das Mädcheninternat Burg Funkelstein am 31. Oktober dieses Jahres sein 50-jähriges Jubiläum feiert. Ah, Guck an. Doch. Zu diesem festlichen Anlass ist das Lindenhof-Internat herzlich eingeladen. Ja. Diese Ehre wird uns zuteil, weil unsere Schülerinnen dort einen äußerst positiven Eindruck hinterlassen haben, okay. als wir vor Jahren aufgrund von Umbauarbeiten in unserem Internat auf Burg Frankelstein ausweichen mussten. Also mit dem positiven Eindruck können wir aber nicht gemeint sein, Nanni. Darf ich weiterlesen? Der Festakt dauert zwei Tage und deshalb sollen auch alle auf der Burg übernachten. Am 1. Ah. November werden unser Lehrerkollegium und die Schülerinnen wieder von dort gemeinsam zum Lindenhof zurückfahren, sodass sich der Unterrichtsbeginn nach den Herbstferien auf den 2. November verschiebt. Ah. Das gibt's Spass. doch nicht. Also, diesem Schreiben liegen Zugtickets und ein ausführlicher Reiseplan bei. Wir treffen uns um 14.30 Uhr am Zielbahnhof und fahren von dort mit einem bereitgestellten Reisebus nach Funkelstein. <lacht> super! Bis dahin wünschen wir noch angenehme Restferien und gute Erholung mit freundlichen Grüßen, Theobald Direktorin. Na, was sagt ihr dazu? Bitte Toll! Die Burg <lacht> Funkelstein. Aha. Einen bleibenden Eindruck haben vor allem die Gespenster bei mir hinterlassen, <lacht> die wir dort mit unseren Freundinnen zum Leben erweckt haben. Ja. Und erinnerst du dich noch an den Erbsenspuk mit unserer Französischlehrerin Mamsel? Aber die sicher! das konnte sich ja gar nicht mehr einkriegen. <lacht> Meine lieben Zwillinge, was sind das denn für Geschichten? Vor allem Hella, Caroline und Margit stoßen mir noch sauer auf. Du meinst dieses affektierte, musikbegeisterte Trio? Mm. Wie haben die uns damals mit ihrem mitternächtlichen Auftritt als Klappermänner zum Narren gehalten? Ich könnte jetzt noch aus der Haut fahren. Du sagst es. Und jetzt bietet sich endlich die Gelegenheit, uns für diesen Frevel bei den Musikfuzzis <lacht> zu revanchieren. Honey, es soll doch ein Fest der Freude werden. Ist schon klar, Mami. Aber eine Lehre muss sein. Genau. Und außerdem gibt es ja auch freundliche Gespenster. <lacht> <lacht> Sullivan? Hallo, Mrs. Sullivan! Hier spricht Hilda. Hallo, Hilda! Ist Sunny vielleicht zu sprechen? Oder Nanni? Oder vielleicht sogar beide? Am besten hole ich beide an die Treppe. Einen Moment! Zwillinge! Zwillinge! Telefon! Wer ist es denn? Hilda! Ich hab eure Klassensprecherin, Hilda Windworth. Ah! Das muss Gedankenübertragung sein. Gib mir den Hörer, Mami. Ja danke. Hilda, altes Haus! Hallo! Hi, Hilda! Wir haben gerade von dir gesprochen. Na, hoffentlich nur Gutes. Grüßt <lacht> euch! Sagt mal, habt ihr auch schon das Schreiben von der Tür erhalten? Na klar. Der pure Wahnsinn! Wir ein zweites Mal zu Gast auf der Burg Funkelstein. Ist das nicht toll? Na, mehr als das. Denn so bietet sich uns endlich die Möglichkeit, wieder unsere Ehre herzustellen. Ja. ja ich nenne nur drei Namen. Hella, hm. Caroline und Morgan. Hm. Sowas nennt man wohl Telepathie. Hani und ich brüten schon seit Stunden darüber, wie wir dem musikbegeisterten Trio eine Revanche bieten können, die sich gründlich gewaschen hat. Und dabei ist natürlich auch dein Einfallsreichtum gefragt. Na, kein Problem. Ich bin dabei. Und die Gelegenheit könnte nicht günstiger sein. Schließlich findet das große Spektakel am 31. Oktober statt. Hä? Was hat es denn mit dem Datum auf sich? Oh, Mensch, Hani, du bist doch sonst nicht auf den Kopf gefallen. Am 31. Oktober ist doch Halloween. Stimmt Sache, ja. Wie wir alle Hexen und Geister ihr Unwesen treiben? Und es sollte doch mit dem Teufel zugehen, wenn uns dazu nichts Passendes einfällt. Halloween, das verleiht der ganzen Sache natürlich noch einen zusätzlichen Reizhilder. Bleibt nur noch zu hoffen, dass Hella, Caroline und Margit auf Funkelstein überhaupt noch die Schulbank drücken. Ja. Na, da heißt es nur... Daumen drücken, Zwillinge. Mhm. Ich werbe auf jeden Fall die busstrommel und trete mhm. mit Jenny und Fis in Kontakt. Ja, super. Die beiden sollen auch schon mal ihre grauen Zellen aktivieren. Mhm. Und dann wird der beste Vorschlag in die Tat umgesetzt. Und dazu bleibt uns noch genau eine Woche. Und dann werden Köpfe rollen, Gebeine klappern und verweste Zombies durch dunkle Flure wandeln. Na, da sind wir uns mal wieder einig, Zwillinge. <lacht> <lacht> Eine Woche später war es endlich soweit. Die Reisebusse mit den Lindenhofern waren auf dem Vorhof der Burg Funkelstein zum Stehen gekommen. Beim Anblick der Pracht des mittelalterlichen Gebäudes gerieten die Mädchen und Lehrerinnen wieder ins Staunen. Ganz so, als ob sie noch niemals hier gewesen wären. Ja, da sind wir also wieder. Oh, ist das nicht der Hammer? So eindrucksvoll leitet die Burg gar nicht mehr in Erinnerung. Okay. Damals fehlte es uns wohl noch an Reife, die Impulsanz dieses Gemäuers zu erfassen. <lacht> Mit deiner Reife ist es aber immer noch nicht weit her, Elli. Impulsant ist das köstlich. Es das heißt aber Imposant. Und ein Substantiv gibt es dazu gar nicht. Also als zukünftiges Burgfräulein solltest du an der Grammatik deiner Äußerungen unbedingt noch feilen, wenn du einen Ritterknappen beeindrucken möchtest. Ach, das Freifräulein Fiss macht plötzlich auf gebildet, oder was? Ich bin gebildet. Fang bloß nicht wieder so an. Blöde Ziege. Hey. hey! Sonst kannst du. Hört schon auf, auf zu tanken. Ihr belimmt euch ja wie die ja. Vorsicht. Oh. Oh. Oh. Oh. Mensch, Kinder, das Burgtorwetter abgelassen. Ist das nicht toll? Ich fühle mich total ins Mittelalter versetzt. Oh, da kommt Frau Wetzenhobel, die Leiterin des Funkelstein-Internats. Ich heiße die Lindenhofer herzlich willkommen auf unserer Burg. Schön, dass wir uns endlich wieder persönlich sehen, Frau Theobald. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Die aber unheimlich aus. Könnte direkt aus entsprungen sein. Der möchte ich nicht im Dunkeln beginnen. So laut wie es Ich schlage vor, dass Sie, Ihre Kolleginnen und die Mädchen erst einmal ihr Gepäck auf Ihre Zimmer bringen. In der Vorhalle hängt ein Plan, aus dem hervorgeht, wer mit wem nächtigt. Anschließend genau... In einer Stunde treffen wir uns alle im Speisesaal zu einem herrlichen Begrüßungsbuffet. Wunderbar, Frau Wetzenhobel. Vielen Dank. Ich freue mich. Ja, das ja. mein wow. oh. toll. Okay. Gib mal mein oh. hey. Koffer. Was hast du denn alles an? Viel zu viel. Oh, Hilda, so Hilda, oh. ganz gleich, wie die Zimmerverteilung ausfällt. Heute Abend, 22 Uhr, heimliche Clubsitzung mit Jenny, Fiss und dir auf unserem Zimmer. Okay, verstanden. Okay. Hanni, Nanni und Hilda, ihr seid mal wieder die Letzten. Oh, Kümmert um. euch ums Gepäck, die Busfahrer müssen weiter. Und auf uns warten die Burggespenster, Frau Roberts. Keine Sorge, wir kommen schon. Die Zwillinge bekamen im ersten Stock ein Zimmer zusammen mit Fis und Bobby zugewiesen. Hanni hatte gerade ihren Koffer in den Schrank gestellt, als es auch schon an der Tür klopfte. Na nun, wer mag das denn sein? Herein! Hey, Hilda! Hilda? Ja, <lacht> hier! Wie gefällt euch eure neue Behausung? Ich bewohne mit Ellie und Jenny ein Zimmer im Burgturm. Wow. Von unserem Fenster aus hat man eine fantastische Aussicht auf das ganze Dorf. Toll. Dafür haben wir von hier den Burghof im Blick. Mhm. Ihr habt wirklich nicht zu viel versprochen, Zwillinge. Funkelstein hat wirklich was von einer Gespensterburg. Allein die Ahnengalerie <lacht> unten im Flur jagt einem Schauer über den Rücken. Und das am helllichten Tage. Ich hatte das Gefühl, als würden mich die Personen auf den Ölgemälden mit ihren Blicken verfolgen. Ja, das stimmt. <lacht> Ist euch schon eine von den Funkelsteinerinnen über den Weg gelaufen? Mhm. Auf keinen Fall eines der Mädchen dass es zu observieren gilt. Mm. Jenny hat aber schon herausgefunden, dass die meisten Schülerinnen noch damit beschäftigt sind, den großen Festsaal zu schmacken. Ach so. Wenn du schon flüsterst, Hilda, dann mach es doch bitte so, dass es niemand mitkriegt. Wen bitteschön gilt es zu observieren? Ich, ähm, also... also ich sehe eigentlich m -m keinen Grund, weshalb wir Bobby nicht einweihen sollten. Ja klar, mit ja. ihrem unerschöpflichen Ideenreichtum könnte sie uns bei unserem Vorhaben sogar ganz nützlich sein. Das sehe hm. ich genauso. Hm? Ja, dann packt mal aus. Also... Es geht um eine alte Rechnung, die wir mit drei Mädchen dieser Schule noch zu begleichen haben. Bei unserem ersten Aufenthalt auf dieser Burg haben nämlich Hella, Caroline und Margit alles dran gesetzt, uns das fürchten zu lernen. Wir setzten zu einem Gegenangriff an, haben uns dann aber leider von ihnen wie die Anfänger übertölpen lassen. Tja, und am Ende waren wir die Gelackmeierten. Aha, verstehe. Und nun wollt ihr Vergeltung? Genau ja. so ist es. Wir haben auch schon einen Plan ins Auge gefasst. Wenn der die drei nicht in die Knie zwingt, dann ähm, rasiere ich mir vor euren Augen eine Glatze. Oh ja, danke! <lacht> und wer wird bei dem Geisterspektakel alles mitwirken? Nanni, Hilda, Fiss, Jenny und meine Wenigkeit. Und wie steht es mit dir? Hm, auf mich könnt ihr zählen. Ich bin dabei. Prima! Super. Und dieses Mal werden wir bei der Sache als Sieger hervorgehen. Das sind wir dem Ruf unserer Schule schuldig. Genau. Oh, Nanni, hoffentlich müssen wir am Ende in unserer Klasse kein Geld einsammeln, um dir eine Perücke zu kaufen. Oh. <lacht> Kurze Zeit später fanden sich die Schülerinnen und Lehrerinnen zum großen Begrüßungsbuffet im Speisesaal ein. Alle bedienten sich an der Theke und jeder zog dann mit vollem Tablett los und suchte sich einen Platz. Hanni hatte sich gerade eine große Portion Kartoffelsalat auf ihren Teller gefüllt, als Jenny ihr unauffällig in die Seite boxte. Die Ouvertüre kann beginnen, Hanni. Sieh mal, wer dort am Tisch hinter der Direktorin sitzt. Bingo! Unser Angebertrio. Fröhlich vereint. Und wahrscheinlich fachsimpeln sie wieder mal über ihr Lieblingsthema. Klavier und Kompositionslehre. Oh, beim Anblick dieser drei kommen mir die ganzen blöden Sprüche wieder hoch, mit denen sie uns damals die ganze Zeit genervt haben. Wisst ihr noch? müßig, sich ernsthaft mit euch über klassische Musik zu unterhalten, hani und Nanni, denn davon versteht ihr doch nichts. Ja, geh schon mal rüber zu Ihnen, Hani. Ich sag Nanni Bescheid. Wir kommen gleich nach. Okay. Ey, hallo. Kennt ihr mich noch? Caroline Margit, seht doch, wenn das nicht Nanny Sullivan ist. <lacht> Sagt mal, habe ich früher etwa geschielt? Die gab's doch oh. sonst immer nur im Doppelpack. <lacht> Wo hast du denn deine Zwillingsschwester Hanni gelassen? Schielen tust du vermutlich hm. immer noch, Carolin. Denn ich bin Hanni. Aber Nanni wird begeistert sein, wenn du sie nach all der Zeit genauso witzig begrüßt wie mich. Ach. Ach, krieg dich mal wieder ein und setz dich zu uns. Wie geht's denn so? Was macht die Kunst? Naja... Hast du dich in der Zwischenzeit dazu durchringen können, einen Kurs in Musik zu belegen, Hanni? Also, wenn ich ehrlich sein soll... Hey, hallo! Wiedersehen, macht Freude. Da ist ja die Doppelgängerin. Hella, Karolin und Margit. Setzt euch, hier ist noch Platz. Mhm. Danke. Mann, ist das lange her, dass wir uns gesehen haben. Seid ihr eigentlich immer noch so Musikbegeistert? Mhm. Schon auf der Fahrt hierher haben Nanni und ich uns gefragt, ob ihr uns morgen auf dem Jubiläumsfest vielleicht mit einem kleinen Klavierkonzert überraschen werdet. Mhm. Also, Bitte, da müssen wir euch leider enttäuschen, Zwinninge. Das 50-jährige Jubiläum dieser Schule wäre zwar ein würdiger Anlass für solch eine Darbietung, doch offengestanden ist eine Horde Teenager als Publikum doch weit unter unserem Niveau. Wir sind es gewohnt, nur vor erlesenen Gästen zu musizieren. Mhm. Mhm. Mhm. Sag mal, kommt da nicht eure Französischlehrerin? Ja, ganz, ganz recht. Mhm. Mademoiselle! Oh, hallo! Ist bei euch noch eine Plätzchen frei? Klar, für Sie, Mademoiselle, doch immer. Jenny, rück doch ein Stückchen zur Seite. Venet, Mademoiselle, prenez place, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oh je, bei Jennys Akzent kriegt ja jeder Franzose Zahnschmerzen. <lacht> Typisch Lindner. Na hör mal, was soll das denn heißen? Denkst du etwa hier an... dich nicht auf, ma chère. Und lass dir sagen, Jenny, mit dein Französisch. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Oh, beaucoup. Merci. <lacht> da hab ich schon sehr viel schrecklichere Katastrophen über mich ergehen lassen müssen. Wenn ihr uns jetzt entschuldigen würdet, Caroline, Margit und ich müssten noch ein Klavierarrangement ausarbeiten. Oh, ja. oh, bitte, bitte. Also, ihr Lieben, es war nett mit euch zu kaufen. Ja, ganz reiz. Vielleicht, Vielleicht ergibt sich ja später noch eine Möglichkeit, unsere Unterhaltung fortzusetzen. Sicher. Viel Erfolg. Ach, Zwillinge. Ja, falls euer Interesse an einem Klavierkonzert vorhin ernst gemeint war und ihr für Kunst tatsächlich etwas übrig habt, könnt ihr uns morgen nach dem Frühstück im Musikzimmer besuchen. Dann hm. spielen wir euch gern etwas auf dem Flügel vor. Ja, gut. Das Angebot nehmen wir gerne an. Aber Zwillinge, ich dachte... Ja, kommt aber nur zu zweit. Ohne Anhang, wenn ihr versteht, was ich meine. Schon gebongt. Hella, nun komm schon. Also dann, man sieht sich. Ja. <lacht> Also nun verstehe ich gar nichts mehr, Zwillinge. Wie könnt ihr nur ernsthaft in Erwägung ziehen, mit diesem arroganten Trio einen kostbaren Vormittag zu vergeuden? Ach, wir interessieren uns nun mal für klassische Musik, Jenny. Hm. Das sollte dir doch eigentlich nicht neu sein, oder? Naja, wenn man es so sieht. Ich sehe, du hast verstanden. Mhm. Den Rest des Tages verbrachten die Lindenhof-Mädchen damit, die Burg und die nähere Umgebung zu erforschen. Während die Funkelsteiner noch damit beschäftigt waren, sich um die letzten Vorbereitungen für das anstehende Jubiläumsfest zu kümmern. Am Abend trafen sich die Mädchen beider Schulen im Gemeinschaftsraum, dem ehemaligen Rittersaal, um sich kennenzulernen, nett zu plaudern und Gesellschaftsspiele zu spielen. Im Zimmer der Zwillinge fand hingegen um 22 Uhr, wie verabredet, ein geheimes Treffen statt. Die Teilnehmer waren Hanni und Nanni, Hilda, Fiss, Jenny und Bobby. Grüß dich. Also Kinder, nach all dem, was die Zwillinge und Jenny uns von der Begegnung mit dem Angebertrio erzählt haben, brenne ich nun erst recht darauf, ihn eins auszuwischen. Diese Überheblichkeit. Dumm wie Brot. Nur nicht so nahhaft. Die Frage ist nur, wie den Dreien am geschicktesten beizukommen ist. Darüber braucht ihr euch den Kopf nicht mehr zu zerbrechen. Denn ich habe alles schon vorbereitet und die nötigen Accessoires bereits besorgt. Was? Hm? Ja. ja. Äh, Nanni, reich mir doch bitte mal den Rucksack. Aber bitte vorsichtig. hm? Nicht anstoßen. Oh, du lieber Himmel, du machst es aber spannend. Mmh. So. Achtung. Das ist jetzt hier. Ganz vorsichtig auswickeln. Mmh. Voila. <lacht> Ein Weingast. Ja, was soll das denn bedeuten? Nicht so ungeduldig, Mädels. Ich bin noch nicht fertig. So. Ah. Mhm. Mhm. Scrabblesteine? Nee, jetzt schnelle ich überhaupt nichts mehr. Also, sag mal, seid ihr so hohl oder tut ihr nur so? Ich glaube, langsam dämmert es mir. Sind das nicht die Utensilien, die man für eine Seance benötigt? Hey, bravo, Hanni. Der Kandidat hat fünf Punkte. Danke. Eine Seance? Was in aller Welt ist das? Das ist eine klassische Geisterbeschwörung. Genau so ist es. Die Skrubbelsteine werden in gemischter Reihenfolge rund um den Tisch gelegt. Lasst es mich mal gleich demonstrieren. So. Hilft mir mal. Okay. Hier. Ja, ja, klar. Na, das ja. A, für das, C, mhm. F. So, ist gut. Mhm. Ausgezeichnet. Und äh, das Weinglas wird mit dem Stiel nach oben hingestellt und kommt in die Mitte. Mhm. So. Was passiert jetzt? Bei einer klassischen Sionce müssen sich zunächst alle Teilnehmer in einen totalen Ruhezustand begeben und auf mhm. eine vorher abgesprochene Frage konzentrieren. Diese Frage richtet sich zumeist an eine Person, die bereits verstorben ist. Oh, herrlich, das hört sich so richtig schaurig schön an. Erzähl mhm. weiter, Fizz. Dann legen alle Teilnehmer einen Finger auf das Glas und das Medium, eine ausgesuchte Person, die den Kontakt zu dem Verstorbenen herstellt, richtet die besagte Frage an den Toten. Herrlich. Oh. Ich krieg schon jetzt eine Gänsehaus. Oh, oh. Tja, und dann, wenn alles gut geht, tritt der Geist durch das Medium und die übrigen Teilnehmer in Aktion, indem er das Glas von einem Buchstabenstein zum nächsten schiebt und somit seine oh. Antwort buchstabiert. Aber das das, das funktioniert doch aber nicht wirklich, oder? Hm. Die Wissenschaft rätselt auch heute noch über dieses Phänomen, aber das kann uns ja egal sein. Wenn wir uns über die Antwort auf die Frage, die wir in Anwesenheit von Hella, Carolin und Margit stellen werden, schon im Vorfeld einig sind, mhm. dürfte es für uns nicht allzu schwierig sein, das Glas zu den richtigen Buchstaben zu schieben. Ach, das ist oh, eine Hammer! Super Idee! Großartig! So. Oh, Hella, Carolin und Margit werden vor Angst die Knie schlottern. Und ich auch. Und wir werden einen Heidenspaß machen. <lacht> ja, ja, mhm. Auf alle Fälle sollten wir wir schon gleich damit anfangen zu üben. Gemeinsam das Glas im richtigen Moment zum richtigen Buchstaben ja. zu schieben. Das stelle ich mir nämlich ziemlich schwierig vor. Mhm. Vor allem, wenn es klapphaft erscheinen soll. Mhm. Das hört sich vernünftig an. Versuchen wir es doch mal mit der Frage, wem erscheint in dieser Nacht ein echter Geist? Mhm. Und ähm, auf welche Antwort einigen wir uns? Was haltet ihr von Mademoiselle Fürstel? Oh. <lacht> <lacht> Unsere Mademoiselle? <lacht> ja. ja, das ist dich. Dann lasst uns gleich anfangen. Ich spiele das Medium. Und nun? Konzentration. Habt ihr den Blitz gesehen? Was war das? Da hast du schon die Antwort. Nur ein Blitter. Kein Grund zur Panik. Klasse. Die passende Geister-Untermannung. Also nochmal. Mhm. Konzentration. Mhm. Wem wird in dieser Nacht ein Geist erscheinen. <lacht> Psst. Hey, Jenny, ich muss doch sehr bitten. Selbstdisziplin. Los jetzt. Die Antwort lautet Mademoiselle fürchterlich. Hm. Nicht weit entfernt, nur drei Zimmertüren weiter, lag die Französischlehrerin Mademoiselle in ihrem Bett und wälzte sich unruhig hin und her. Müde von der langen Anreise und den Strapazen des Tages hatte sie sich früh schlafen gelegt. Doch nun, aufgeschreckt von dem Gewitter, spürte sie ihr Herz bis zum Halsschlagen und versuchte, sich krampfhaft einzureden, dass es eigentlich gar keinen Grund zur Beunruhigung gab. Ruhig, ganz ruhig. Es ist nur... ...eine Gewitter... Fängt es auch noch an, zu regnen? Ich, ich sollte wohl besser die Fenster schließen. Ach, mein Gott. und viel! Wo er? Mademoiselle! Mademoiselle! Wer? Wer ist da? Hallo? Al Hallo? Jetzt höre ich schon stimmen! Reiß dich zusammen! Da ist nichts! Mademoiselle! Wer? Wer ist da? Nicht! Hey. Niemand zu sehen! Ich bin ganz nah! Ich bin bei hier! Ja. Im Zimmer der Zwillinge schoben die Mädchen immer wieder das umgedrehte Weinglas zu den entsprechenden Buchstaben so lange bis sie darin eine gewisse Routine hatten doch dann vernahmen sie plötzlich gellende hilferufe um himmels willen wer ist das das ist draußen auf dem gang los wir müssen nachsehen ja los was ist denn da passiert Der eingeschlafen. Da der hörte ich plötzlich eine Stimme. Stimme. Ein Geist. Es, ja. es, es war ein Geist in meinem Zimmer. Oh, das, das ist ja genau entsetzlich. Was ist denn hier oh. los? Ist etwas passiert? Frau Theobert, gut, dass Sie kommen. Hm. In, in meinem Zimmer war ein Geist. So, so. Ein Geist. Ich tippe da aber eher auf zwei andere Möglichkeiten. Hm? Wie meinen Sie das? Naja, die erste wäre, dass Sie nur schlecht geträumt haben, Mademoiselle. Und die, die zweite Möglichkeit, die ich dabei viel eher in Betracht ziehe, wäre, dass Ihnen einige der Mädchen mal wieder einen hinterhältigen Streich gespielt haben. Was? Oh, ein oh. Streich? Hm. Aber ich schwöre Ihnen, Ich habe die Stimme ganz deutlich gehört. Doch, doch, als ich Licht machte, war niemand zu sehen. Na, dann wollen wir uns mal Ihr Zimmer ansehen. Das gibt's doch nicht. Ich schon wieder. Ja. Das ging so. Ruhe mal. Ruhe mal. Von wo aus war der Geist denn nun zu hören, Mademoiselle? Ich, ja. ich lag in meinem Bett und war vom Gewitter aufgewacht. Vom Gewitter? Ja, ja, und plötzlich, plötzlich, ich hörte die Stimme. Sie war, sie war überall. Naja, äh, äh, aber ich kann weder etwas Verdächtiges hören, Noch sehen, verehrte Kollegin. Aber wenn es hier wirklich spukt, dann sollten wir die Burg Funkelstein auf dem schnellsten oh, Weg verlassen. Keine Am besten weg. sofort. Bin ich das nächste Opfer? Ausgeschlossen, Ellie. Deiner Parfümwolke nähert sich kein Geist auf zehn Meter. Und darauf gebe ich dir Brief und Siegel. Normalerweise würde ich augenblicklich verlangen, dass du das zurücknimmst, du Biest. Doch in diesem Fall wäre ich froh, wenn du recht hättest. Also, nachdem wir uns davon überzeugt haben, dass hier kein Geist sein Unwesen treibt, schlage ich vor, dass wir uns nun alle zur Ruhe begeben. Ja, am Tag sieht alles schon wieder viel freundlicher aus. Wenn Sie es sagen, doch ganz wohl ist mir nicht dabei. Männer, ich hole mir erstmal ein Glas Wasser. – Ja. – Magili, ist die ausgedrückt. – Tun Sie das, tun Sie das. So, und ihr geht jetzt alle wieder auf eure Zimmer. Es ist schon sehr spät. Gute mhm. Nacht! – Gute Nacht, Frau Thea. – Gute Nacht! Nacht. – Bobby! Zwillinge! Kommt schon! – Hanni, Hanni, warte ha? mal einen Moment! Ha? Was gibt's denn, Bobby? – Ich weiß, das klingt albern! Aber haltet ihr es vielleicht für möglich, dass wir bei der Seance tatsächlich einen Geist gerufen haben, der nun mal erschienen ist? W womöglich hätten wir im wahrsten Sinne des Wortes besser die Finger von der Sache lassen sollen. Sagt lieber nichts, Bobby. Daran habe ich nämlich auch schon gedacht. Vielleicht habt ihr recht. Aber auf der anderen Seite ist es doch völlig albern. Das, das, Was war das? Das Geräusch war unterm Bett. Moment. Das haben wir gleich. Oh. Und? Seht euch das an, Mädels. Da haben wir unseren Geist. Wir waren wirklich naiv. Ein Kassettenrekorder. Wartet, ich spule das Band mal zurück. Mhm. Ach, jetzt bin ich ja mal gespannt. Mademoiselle. Ich, ich bin in Diese Stimme kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Lass mal den Anfang hören. Hm? Ist ja überhaupt... Nichts? Was? Die Sache ist denkbar einfach, Zwillinge. Hier im Rekorder befindet sich eine Kassette mit einer Länge von einer Stunde pro Seite. Die Stimme setzt aber erst ziemlich am Ende des Bandes ein. Diejenigen, die den Spuk inszeniert haben, haben den Rekorder kurz bevor Mamsell ihr Zimmer aufsuchte unter dem Bett versteckt, hm. die Starttaste gedrückt und sich dann schnellstens aus dem Staub gemacht. Und dann kam Mamsel und legte sich hin. Ach, Feuer, die Arme. Kein Wunder, dass sie so in Panik geriet, wo das Geistergestünde hier erst viel später einsetzte, mhm. nachdem sie schon eingeschlafen war. Du hast es erfasst. Die Sache ist wirklich ausgebufft. Mal hören, ob auf der anderen Seite der Kassette auch was drauf ist. Hm. Bloß Klaviermusik. Na, wer kann das wohl sein? Ah. Ich sag nur eins: Klavier- und Kompositionslehre. Mhm. Aber davon versteht ihr ja doch nichts. Und die Stimme des Geistes ist eindeutig Magits Stimme gewesen. Jetzt bin ich mir ganz sicher. Dieses hinterhältige Trio der armen unschuldigen Mamselle, so einen arglistigen Streich zu spielen. Oh, ich glaube, sie kommt zurück. Den Kassettenrekorder schiebe ich wieder unters Bett. Ja, schnell. Nani! Anni! Bobby! Mademoiselle! Was macht ihr denn noch, ihr? Mademoiselle … Ich glaube, wir haben Ihnen etwas Interessantes mitzuteilen. Monsieur! Da bin ich aber mal gespannt. nächsten Morgen begaben sich Hanni und Nanni, wie verabredet, nach dem Frühstück in das Musikzimmer, um Hella, Carolin und Margit ein wenig beim Klavierspielen zu lauschen. Dies war zumindest der offizielle Grund. Carolin saß an einem Konzertflügel und ließ ihre Hände über die Tastatur gleiten während Hella und Margit im Schneidersitz davor saßen und sich mit geschlossenen Augen der Musik hingaben. In diesem Moment erblickten die Zwillinge auf dem Boden den Kassettenrekorder, den Bobby vergangene Nacht wieder zurück unter Mademoiselles Bett geschoben hatte. Ihr Verdacht gegen die drei Funkelsteinerinnen hatte sich hiermit eindeutig bestätigt. nicht bemerkt. Seid ihr schon oh. lange hier? Erst einige Minuten, aber dein Spiel ist faszinierend. Ja, wirklich. Tja, gekonnt ist gekonnt. Und, äh, wie ist es euch so in der Zwischenzeit ergangen, Zwillinge? Hat sich irgendwas Besonderes ereignet? Na ja, nicht direkt, aber wo du schon so danach fragst, Jenny und Hilda sind vergangene Nacht in eurer Bibliothek auf etwas höchst Unheimliches gestoßen. Unheimliches? Hm. Wie meint ihr das? Naja, also ich weiß nicht. Hanni und ich glauben ja nicht an solche Sachen. Aber Hilda hat vor Unbehagen die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Oh, da spare ich doch gleich meine Lauscherchen auf. Wovon sprecht ihr? Ach, lass gut sein. Aus unserer Sicht ist die ganze Angelegenheit eh nur kindisch. Mhm. Wollt ihr uns nicht lieber noch etwas aus eurem Repertoire vorspielen? Also ich liebe zum Beispiel ja, dieses ja, Stück Gemälde. erst erzählen, was Sache ist. Sonst kein Musikgenuss. Mhm. Hm. Na schön. Also, Jenny stieß gestern in der Bibliothek auf eine alte Chronik. Aha. Ein dicker Wälzer über die Burg Funkelstein. Wow. Und darin steckte ein eigenartiges Dokument hinter dem Buchrücken. Ein Dokument? Mhm. Welche Art? Hier, diese vergilbte Seite. Der Text ist schon recht eigenartig. Das muss ich schon zugeben. Ja. doch mal her. Was soll denn das für eine Sprache sein? Das, das kann man ja gar nicht lesen. Das ist altdeutsche mhm. Schrift. Sie nennt sich Süderlin. Mhm. Nie gehört und nie gesehen. Mhm. Könnt ihr denn das lesen? <lacht> schon. Ja? Das gehört bei uns zur Allgemeinbildung. Genau. Oh. Dann lass dich nicht lange bitten, Nani. Lies vor. Ja, lies. Also... Burg Funkelstein, 31. Oktober 1823. Vor genau drei Jahren wurde meine geliebte Schwester von ihrem eifersüchtigen Ehemann im Kerker dieser Burg bei lebendigem Leibe eingemauert, weil er sie der Untreue bezichtigte. Tags darauf nahm auch er sich das Leben. Seitdem werde ich von meiner geliebten Gudrun Jahr für Jahr an ihrem Todestag von ihrem Geist Heimgesucht, der mich inbrunstig darum bittet, sich endlich, nein, sie endlich zu erlösen. Von einem Hexenmeister habe ich nun erfahren, wie meine Schwester den lang ersehnten Frieden finden kann. Mit Hilfe einer Seance, die nur an ihrem Todestag durchgeführt werden darf, wird es ihr endlich möglich sein, den irdischen Käfig zu verlassen, um den lang verdienten Eintritt ins Himmelreich zu erhalten. Heute Abend wird es soweit sein. Ich bete zu Gott, dass mir noch die Kraft dazu verbleibt, denn mein Körper ist von einer schweren, tödlichen Krankheit befallen, so dass ich Angst haben muss im nächsten Augenblick... Ja, ja und? Wie oh, ist weiter? Tja, ich muss euch leider enttäuschen. Mehr steht da nicht. Das erweckt ja beinahe den Eindruck, dass, dass der... Als wenn der Verfasser den Brief gar nicht mehr zu Ende schreiben ja. konnte, weil er... Ja. Allem Anschein nach wird es so gewesen sein. Jenny und Hilda sind jedenfalls felsenfest davon überzeugt. Mhm. Und sie haben sich dazu entschlossen, heute Nacht dem Geist zu seiner Freiheit zu verhelfen. Was? Das ist nicht <lacht> euer Ernst. Ihr braucht, euch, <lacht> ihr braucht uns gar nicht so anzugucken. Uns beiden erscheint die ganze Sache genauso hirnrissig. Aber auf der anderen Seite... Auf der anderen Seite was? Na los, spuck das schon aus, Zwillinge. Mhm. Naja, Jenny, Fiss und Hilda sind unsere besten Freundinnen, Und da haben wir Ihnen unsere Teilnahme an der Seance halt zugesagt. Ihr habt was? Du lieber Himmel, wie kann man <lacht> denn so dämlich sein? Euch <lacht> oh, Lindenhofern ist halt nicht zu helfen. Ah, oh, ich finde, so eine Gaudi sollten wir uns eigentlich nicht entgehen lassen. <lacht> also, wie sieht's aus, Hanni und Nanni? Hättet ihr was dagegen, wenn wir uns an dieser Geisterbeschwörung beteiligen würden? Mhm, na ja, so, wir müssten die anderen zumindest vorher fragen. Mhm. ja, tut das. Mhm. Wann wollt ihr den Offenzirkus denn veranstalten? Ja, so genau wissen wir das auch noch nicht. Aber nach Eintritt der Dämmerung wäre wohl ein geeigneter mhm. Zeitpunkt. Okay, das wäre uns recht. So, ihr Lieben, dann macht euch mal auf die Socken und bittet eure Freundin um drei Freikarten. Wir wären dabei. Okay. Komm, Nanni. Also, wir melden uns. Mhm. Mhm. Warte einen Moment. Ich lausche noch mal an der Tür. Ich könnte mich schäckig lachen. Sag mal, wie blöd sind die eigentlich? Und ich bitte was Leichteres. Aber was will man von denen schon erwarten, wenn sie ihre Französischlehrerin vor Geistern fürchtet und sich dabei vor Angst fast in die Hosen macht? <lacht> Herrlich! Ich stecke heute Abend auf jeden Fall meine Kamera mit ein. Ja, die Idee. Was meint ihr, was die für dämliche Gesichter machen, wenn die stundenlang einen Geist herbeirufen, der sich aber partout nicht melden will? Das gibt eine großartige Titel Story für unsere Schülerzeitung. Dumm, dümmer am dümmsten, oh. die Lindenhofer in jedem Element. Mensch, Nanni, Sie haben angebissen, ist das nicht toll? Und wir mussten Sie noch nicht mal drum bitten. Sie haben angebissen, das ist die Hauptsache. <lacht> Für die Zwillinge Jenny, Hilde, Fiss und Bobby war das große Jubiläumsfest am Abend beinahe nur noch eine geringfügige Nebensache. Den ganzen Nachmittag über waren sie damit beschäftigt, ihr kleines Kammerstück zu proben, denn schließlich sollte ja alles reibungslos über die Bühne gehen. Die Bühne war in diesem Fall ein kleiner abseits gelegener Rittersaal im Erdgeschoss, der für die Inszenierung der Mädchen wie geschaffen war. Und dann war es endlich soweit. Nach der großen Jubiläumsrede, die Frau Wetzenhobel, die Leiterin der Schule, im großen Festsaal gehalten hatte, machten sich die Mädchen im allgemeinen Gewühl unauffällig aus dem Staub und trafen nach und nach in dem Rittersaal ein. Dort war für die Geisterbeschwörung schon alles vorbereitet. Kinder, Kinder, ich weiß zwar, dass es meine Idee war, diese Seance abzuhalten. Doch so ganz wohl ist mir dabei jetzt nicht mehr. Vielleicht sollten wir die ganze Sache lieber abblasen und oh. stattdessen uns auf diesem Fest vergnügen. Mhm. Mhm. Mhm. Mit Geistern ist nicht zu spaßen und nach dem, was unserer Mamsel gestern Nacht widerfahren ist, wäre es vielleicht klüger, wenn wir... Unsinn, Fies. Mhm. Wer A sagt, muss auch B sagen. Mhm. Jetzt sind wir schon mal hier und nun ziehen wir das Experiment auch durch. Fiss und Bobby, darf ich euch vorher noch schnell unsere drei Funkelsteiner vorstellen? Ihr beiden wart ja bei unserem ersten Besuch auf dieser Burg noch nicht dabei. Angenehm. Hallo, ich bin Bobby. Hella, Caroline. und Market. Ich bin Fiss. Hi. Also dürfte ich euch dann bitten, eure Plätze um den Tisch einzunehmen? So. Mhm. Ja. Oh, das ist so schön. Das ist <lacht> also, wir haben uns dazu entschlossen, Bobby als Medium einzusetzen, weil sie die sensibelste von uns allen ist. Durch sie wird uns der Geist am ehesten eine Nachricht zukommen lassen, falls die ganze Sache überhaupt funktioniert. Ja. Und dazu ist äußerste Konzentration vonnöten. Legt bitte alle euren rechten Zeigefinger auf das Weinglas. Mhm. So. Mhm. Ja. Okay, so, und, ja. und jetzt absolute Ruhe, bitte. Wir, die wir uns hier am 31. Oktober eingefunden haben und durch Zufall von deinem grauenvollen Schicksal erfahren haben, möchten dir gerne helfen. Aus diesem Grund müssten wir dir einige gezielte Fragen stellen. Frage Nummer 1. Wie heißt du? Ich wiederhole meine Frage und bitte dich inbrünstig um eine Antwort. Wie heißt du? Das scheint irgendwie nicht zu funktionieren das hätte ich euch gleich sagen können. Mach die Kamera aus, Hella. Oh, das meinst du ernst, was? Höre mich an. Wie heißt du? Hey. Jetzt das. Es funktioniert Geh. У. Д. А. У. Е. А. А. А. А. А. А. А. So. Ach, sei doch endlich still! Lasst uns die Sache lieber abbrechen. Ich bitte euch! Ich stelle dir nun meine zweite Frage. Wie können wir dich befreien? Hm. Kannst du mich hören, Gudrun? Wie können wir dich befreien? Kommt, kommt in den, den Raum, wo Raum. So, ich, ich, ich, ich, ich, ich eingemault Oh, das oh Gott, ist sehr Oh Gott, also wir sollten jetzt aufhören, sonst geschieht noch etwas Schreckliches. Meila ja, ist schon ganz nass geschwitzt. Ich stelle jetzt meine dritte Frage mein an dich, Gudrun. Nein, lass es lieber sein, Bobby. Meine dritte Frage, Gudrun. In welchem Raum hat man dich eingemauert? Kannst du mich hören, Gudrun? Wo hat man dich eingemauert? Hier, in die Kamins! Lass sie mich! Ah! Das ist ihr halt Also ich... ich habe ja schon eine Menge mitgemacht, Mädchen. Aber, aber wie erklärt ihr euch denn, dass ich jetzt tatsächlich einen, einen Geist gemeldet habe? Wir haben uns doch die ganze Sache nur ausgedacht. Das ist doch unmöglich. Also wir brechen die Science augenblicklich ab. Sofort. Mit echten Geistern will ich in meinem Leben nicht das Geringste zu tun haben. Euch ist an der Erlösung des Geistes also nichts gelegen, nein, soll er nein. etwa nie aus dem Kamin befreit werden. <lacht> also, wenn es nach mir ginge, soll er dort für immer schmachten. Oh, oh, oh, dass du eines Tages so ein Besuchteil über mich fällst, hätte ich von dir nie gedacht, Fies. Bitte? Das macht mich richtig traurig. Diese, diese Stimme kenne ich doch. Das ist doch... Äh, Würde mir mal bitte jemand aus dem Kamin helfen? Aber klar, das übernehmen wir. Komm dann. Oh, Mamsell. Was haben Sie denn im Kamin verloren? Oh, ma chère. Das ist staubig. Ich muss mich erst einmal abklopfen. <lacht> <lacht> Man, die, und Was habt ihr uns da verheimlicht? Ach, eigentlich haben wir nur herausgefunden, dass es sich bei dem Geist, von dem unsere arme Mamsel letzte Nacht heimgesucht wurde, in Wahrheit um Hella, Caroline und Margit handelte. Und als wir Mamsel den hinterhältigen Trick erklärten, fragten wir sie ganz nebenbei, ob sie nicht vielleicht Lust hätte, uns dabei zu helfen, das Angebertrio hereinzulegen. Mhm, genau, da habe ich natürlich mit großer Freude zugestimmt. Ich wollte mich bei diesen fürchterlichen Mädchen rächen. Mich mit einer Kassettenrekorder hereinzulegen. Fürchterlich. Das ist einfach fürchterlich. Dafür hab ich mich sogar in den engen Kamin gezwängt, dort versteckt und auf das verabredete Zeichen den Geist gespielt. Und warum habt ihr uns nicht in die Sache eingeweiht, Hanni und Nanni? weil ihr euer Entsetzen niemals so glaubhaft hättet spielen können. Ach, das der Überraschungsmoment mit dem Geist im Kamin sollte doch völlig authentisch sein, oh. versteht ihr? Und der Erfolg hat uns Recht gegeben. Mhm. Wie Hella, Karolin und Margit mit schreckensbleichen Gesichtern aus dem Saal gerannt sind, werde ich nie vergessen. Die drei werden noch nachhaltig an Geisterparanoia leiden. Oh. Das geschieht ihnen recht, so. Und die Ehre für Lindenhof ist wieder hergestellt. Aber meinst du nicht, Hanni, dass es fair wäre, sich spätestens morgen vor unserer Abreise über unseren Streich aufzuklären? Sonst leiden sie noch bis ans Ende ihrer Tage an Geisterparanoia. Na schön, einverstanden. Dein Gerechtigkeitssinn hat mich mal wieder überzeugt. Ja. Aber heute Nacht lassen wir Sie noch ruhig an die Existenz von Geistern glauben. Ja. Schließlich haben wir heute Halloween. Und das wollen wir auch feiern. Genau. Apropos feiern, apropos feiern. Ich muss mich jetzt beim <lacht> umziehen. Und dann lasst uns endlich wieder den Festsaal aufsuchen und tanzen, bis die Schwarze Krau. <lacht> Das Jubiläumsfest der Funkelsteinschule war ein grandioser Erfolg. Als die Zwillinge und ihre Freundinnen kurze Zeit später den Festsaal betraten, befand sich die Stimmung auf dem Höhepunkt. Einige der Mädchen hatten sich zu Halloween unheimlich verkleidet und maskiert und tanzten, zum Teil mit Hexenbesen, ausgelassen auf der vernebelten Tanzfläche. Es herrschte eine unbeschreibliche Atmosphäre. Come on, come Hey, ist das nicht eine super Stimmung? <lacht> die Einzigen, denen der Partyspaß gründlich vergangen ist, sind Hella, Caroline und Maggie. Also wie drei begossene Pudel sitzen die auf der Bank und sind noch immer leichenblass. Oh, ja. <lacht> Man könnte direkt Mitleid mit ihnen haben. <lacht> die hätten auch kein Mitleid mit unserer armen Mamsel. Sollen sie noch ein bisschen in ihrem Fett weiterschmoren? Na also Kinder, ihr wart alle köstlich. Bobby als unser Medium, unser Freifräulein Fis, die in der Lage war, unser gefälschtes Dokument in altdeutscher Schrift zu schreiben, und Jenny, die mit Hilfe des schmutzigen Wassers aus dem Burggraben dem Dokument zu seinem antiken Aussehen verholfen hat. <lacht> und Tony und Nanny, die die ganze Sache so raffiniert eingefädelt haben. Ja, genau. <lacht> gut, gut, gut, gut, gut, gut, gut, gut, gut, gut, gut, Sogar mit Ruß eingeschwärzt haben. Ja. Ja. ja, ja. Nun wollte aber endlich feiern. Und die bösen Geister, die wir riefen, können sich getrost wieder zur Ruhe begeben. Aber nicht vor morgen früh. Ja. <lacht> uh <-huh. lacht>